Загалом кажучи, я не фантазер, але часом ним буваю, особливо тоді, коли звичний ритм існування так чи інакше порушується. Тоді справді ніби переношуся в інші часові площини. Зрештою, якщо людина під час сну так само може жити, діяти і говорити в площинах цілком одмінних від реальних, то чому не може статися і такого? Тим більше, що ота стародавня вуличка з будинками без портиків, але які злились у цілковиту стіну із якоюсь іншою, ота дзвіниця з невеликим обеліском на горбку, обросла деревами, чомусь уважалися мені не раз. Збагнути причини цього мені годі, але так воно буває. Зійшов із трамвая і подався вниз – Уже своєю реальною вуличкою, заставленою сучасними дев'ятиповерховими коробками, в одній з яких мав для існування власну клітку. І мені раптом здалося, що хтось за мною стежить. А це таке гостре і непомильне почуття. Відтак у тобі все напружується, починаєш навіть чому турбуватися, хоча не веду ані кримінального, ані потаємного життя. Отак, наприклад, і досі не завів собі коханки. Та й не дуже прагну її заводити. «Заведи коханку, примнож собі клопотів», – любив казати. А те, що часом помічав зружеві рожевілі якоїсь студенточки, і не мала жодного значення. Хіба самоутішне. Одне в моральному статусі викладача, якщо він людина порядна, серед нас люди різні, є тверде правило – і студентками романів не заводити. Отож, відчуваючи, що за мною стежать, злегка стурбувався, адже твердо знав, що жодних підстав для того такий справді не мав. Відтак, перше, що мені спало, нагадку, а якщо це та жінка в блакитному? Думка була безглузда. Тим більше, що після короткочасного ранкового збудження я встиг про неї забути. Жахливо хотілося обернутися, але стримав себе. Одне, щоб не виглядати вар'ятом, принаймні у власних очах, а друге, вирішив обережно озирнутися при повороті у двір свого дому. Так я й вчинив. На вулиці були перехожі. Одні йшли в мій бік, а інші – протилежний. Серед них, однак, нікого в блакитному. Були жінки, чоловіки, діти – але всі виглядали стандартно і жодної підозри не викликали. Тому Виле в себе і сказав, коли не отямлюся, то це шизофренічне навадження. І зможу мене й подолати. І тільки тепер помітив. Звичайно, коли виходжу з трамваю, запалюю сигарету, але тепер цього не зробив. Хоча мені страшенно хочеться палити. Отже, я чимось стривожений. У якийсь спосіб навіть розладнаний, коли починає зраджувати свої звички. А вже це зле. Саме ці маленькі гризути спричинили, що я вирішив бути великодушний щодо жінчиного варева і таки покористуватися ним. Витяг каструльки, як це було наказано вранці, але я коли підняв покришку тієї, де була юшка, вона в мене захоплення не викликала. Якась блідо-жовта болтанка. Моя жінка мала переконання, що страви мають бути немасні і без жодних ароматичних приправ, за винятком сушеного кропу. Підняв другу покришку. Там у сірому застиглому соусі лежали задублі, здохлі, я казав, шматочки пісного м'яса, з якого ретельно вирізано все житля і товщ. Тобто те, що в м'ясі найбільше любив. Тому зітхнув, упокорився, ну, власне, не упокорився, поставив обидві каструльки назад до холодильника, вийняв три яйця, молока, сала, яйця розколотив, змішав з борошном і гарненько все те засмажив разом із цибулею. І вже коли ця суміш смажилася, відчув, як шлунком моїм пройшли солодкі спазми і заволали там голодні труби. Врізав добрячого ковалка хліба і те все з великим задоволенням умолов.